Med oh. Oh. God morgon, hörrni god morgon den 9 september och i det här var nog första riktiga höstfredagen. Hög klar luft och temperaturmätaren i bilen på väg in till Tranåns visade plus fyra grader och löven börjar få den här härliga färgen. Det där var Lenny Krovitz. Hette var jag? Lenny Krovitz. Uh, god morgon! Och som vanligt här i fredagsfrågan morgontid i Radio Talkshow med mig, Janne Holmon, på Hits FM 97,8 MHz summen byggt tror jag till och med. Vi oh, fick med alltihopa. Får vi inte radionämnden på oss, eller vad den heter. Eh, jo så börjar vi som vanligt med tidningskrönika Ni vet att det här fantastiska servicen Som kommer till er lyssnare Helt utan extra debitering Utan fakturering, utan att ni behöver betala Någonting, utan helt gratis Så att ni kan inte, inte behöver svärta ner era fingrar och händer Utan kan fokusera på att få er En näringsriktig frukost Av ABC-fil och kruska Och alltihopa För att sen gå stärkta ut i värvet här fredan. Och på söndag såg jag att det var hundens dag i Tranos. Missade inte det. Men nu är det fredag och så var det tidningsgränskan. Ska vi försöka hålla lite fokus här nu, Holmbo? Eh, vi börjar med svenskan. Fynd kan vara en ny anmoder. Mm -hmm, mm -hmm. Lyssna nu. Vårt eget släkte, Homo, har ett utsprung, ur, ursprung höllit i dunkel. Nu har, nu har problemet komplicerats ytterligare genom upptäckten av en tidigare okänd förmänniska i Sydafrika. Tänkte de hittar dem alltid där nere, har ni inte på det? Fossilen som består av 220 ben från minst fem individer är extremt välbevarade och nästintill kompletta. De hittade sin kalkstensgrotta kallad Malapa, inte långt från Johannesburg för tre år sedan. Det mest kontroversiella är slutsatsen att den nya arten, och nu kommer så jättejobbigt långt ord, Australoptek. Guss eller något sånt där typ. Ja, ni får googla på det. Är den omedelbara föregången till släkten Homo? vi känns det tryckt att veta? Det här med down to roots är ju, blir viktigare och viktigare. Nu börjar vi liksom sakta men säkert lägga pusslet. Kollektivtrafik. Ja, dagens industri. Alltså kollektivtrafik. Vad är det frågan om? Nu startar alltså Scania startar busslinje. Skania startar en busslinje mellan Stockholm och Södertälje för att transportera sina anställda skriver Länstidningen i Södertälje. Företaget tycker att pendeltrafiken fungerar för dåligt och vill också testa sina egna bussar i drift. Ja men hallå. Snack storstan. De måste ju ha hur bra. Om de tycker att kollektivtrafiken fungerar dåligt. ja. ja. Mm. Och så avslutar vi med husorganet korran. <går> Den här är en höjdare. Det är sällan de dyker upp. Och det här är ju mottal också. Var någon annanstans skulle detta hända. Tjuvstal kofot. Mm, ni hörde rätt. Tjuv stal kofot. Alltså för mig är det ju lite att bilden av en tjuv det är ju att han har en kofot ni vet, och sedan en här för ögonen. En 46-årig man åtalades på torsdagen för att ha begått en stöld i mottala den 12 augusti i år. Enligt åklagaren blev bytet en kofot och 46-åringen erkänner brottet. Alltså det var nog tur att de tog honom i tid. Jag tror han liksom hade börjat, han hade tanken på, på någon form av eh, kriminell karriär. Och, och så torskade han liksom redan alls skaffa rekvisitan. Ja. ja, jag vet inte. Du har känslan men inte rätta vilja Och sitta ner och hitta på visa Sofie Med ditt skötter har vi sken och poten Vad Magnel-Påta-låten Påta för ju tankarna till jord och jord för ju tankarna till natur och, och naturbruk och jordbruk och det är med stor glädje jag hälsar Helena Jonsson välkommen till fredags för God morgon Helena. God morgon. Vad kul att du kunde ta av din tid för att du är lite busy kan man väl tillstå. Lite upptagen i emellanåt. Ja jag har mycket att göra. Ja. Helena Jonsson Ny ordförande, får man säga, ny, fortfarande. ny förbundsordförande i LRF för hela Sverige, för hela, för hela marknaden. Får man säga ny fortfarande? Eh, ja, jag känner mig kanske lite som nybörjare än. Ja. Ja, men det, det är hundra dagar idag. Ja, eller om det är hundra en eller nittionio, men ja. någonstans där. Mm. Ja, okay. ja, för jag ser, du, har, du har tagit av den här knappen, ny på jobbet. I ja, den har jag aldrig haft. <laughs> okay. Ja, vad spännande! Vi har massor med spännande frågor och massor med intressanta ämnen som vi måste bara hinna med att diskutera. Men vi börjar som alltid här i Fredagsförallan. Vi ställer frågan, vem är egentligen Maria Helena Jonsson? Ja, för de Tranåsbo som känner till mig så är jag nog Helena i Altås som tillsammans med min man och mina tre barn driver den här gården då. Och vi har eh, vi föder upp herrefordjur. Ja ah, okej, okay. köttdjur alltså. Jajamän. Ja, mm. Har har ni ett stort lantbruk eller liksom? Nej, det är inte särskilt stort. Vi, vi äger ju en gård Galtås och sen arrenderar vi fem gårdar till. Ah. Det är ju så det går till här omkring. Och vi har ungefär 150 djur. Okej. Okay. Mm. Och då, då föder man upp dem och så slaktar man dem på hösten, eller hur funkar det? Eh, ja, vi har satsat på avelsdjur så att okay, eh, vi okay. säljer ju avelsdjurar och dräktiga kviger och vad nu kan. Okej, okay. har ni tjurar och sånt också då? Självklart, ja, det har vi. Så man ska vända sådana gånger när man går igenom hagen och ser då? De är snälla. Vad va, va, va, va, va, va, va heter Vad har, har de namn? De ja, självklart har de namn. Ja. Ja, vi har tre stycken stamtjurar nu då. Okay. En som heter Nacho och han är, nu ska vi se, han är fem år och han är ju jättestor. Ja, och det låter lite, lite så här kryddstark låter det. Natsan. Ja, jo, men han, är, han inger en viss respekt. Det får man ju säga. Och sen har vi en som heter, nu ska vi se, han heter... Ja, nu blir jag helt ställd. Ja, men nacho låter väl till. Ja, na nacho är tjusigt. Ja, ja. Och sen har vi en som heter Ork. Ork? Ja. men Det låter så här isländskt nästan. Ja, jag vet inte. Det är inte vi som har döpt honom. Okay. men Han är fin också. Ja. Mm. Och en som heter Sten. Sten? Mm. Och det är, det är ung grabben i flocken. Ja, okay. Finns det en förebild till Sten också? Eller? Nej. Det är inte vi som har ja, döpt honom inte, heller. Okej, så, okay, så att det, ja. det är inte någon granne som... Nej. Okej. Men du, eh, ordförande i LRF, eh, och då, då har du en lång karriär bakom dig inom, inom lantbruket då? Är, är du, när blev du bonde? Får man säga bonde förresten? Ja, det får man absolut. Ja. Jag är en ja. stolt bonde. Ja. Eh, jo, jag och min man, vi tog vårt första rände 1988. Eh, och sen så har vi varit bönder, ja. eh, mer eller mindre ska jag säga. Ja. Men har, har semester har du haft det Ja, det har hänt. Det är ju det som är lite roligt med att vara bondad. Dels är man ju väldigt fri för man styr sin egen dag samtidigt som man på ett sätt är väldigt bunden. Men man kan ju fixa till semester, det kan ja. man. Du, vad, är, vad, är de, vad är den riktigt stora utmaningen för LRF? Då? Vilka, vilka, är, vilka är framtidsfrågorna? De stora framtidsfrågorna inte bara för lantbruket utan skulle jag säga för, för hela världen. Det är ju en säker livsmedelsförsörjning och energiomställning tillsammans med våra miljöutmaningar och klimathot. Ja. Eh, och tänker man efter så, så är ju de gröna näringarna nyckeln till mycket av de utmaningarna. Eh, och LRF, vi, vi har bestämt att eh, de närmaste åren då ska vi verkligen satsa på dels få igång en eh, eh, vi har ju haft en minskad livsmedelsproduktion i Sverige mm. och vi vill vända den trenden och se till att vi faktiskt producerar mer mat Okej, okay, det låter som en riktig utmaning Men funkar det tillsammans då med biogassatsningar och så? Är det inte? Ja, det passar ju jättebra ska... tillsammans alltså... Ja, man kan ju röta gödsel till exempel ja. och då kan man ju säga att det som ska röta sig är ju egentligen biprodukter av någonting annat till exempel livsmedelsproduktion så att energi och livsmedel går ju väldigt bra ihop. Ja, okay, ja. Mm. Men du, alltså är det inte så här nu, handen på hjärtat, är det inte så att det, det, ni för en liten tynande tillvaro i LRF och ni minskar i, i medlemsantal? Och så, för det, det, men det finns ju nästan inga bönder kvar. Och, är, det så, är det så? Nej, det där är en myt. Både ja, det ena och det andra. Berätta. <laughs> Vid årsskiftet i år så var LRF 170 631 medlemmar. Och så många har vi faktiskt aldrig varit. Och dessutom så ökade vi medlemsantalet 14 året i rad. Och det är inte många organisationer som kan skryta med det. Och det tror inte jag folk vet om. Alltså, Nej. Alltså man för, för, för alltså 14 året i rad. Och det är 100, vad sa du, över 170 000. Det var coolt att du visste exakt antalet. Det är så något grej som man måste kunna säga. Ja, jag tycker att det är kul att veta det. Ja. <laughs> Du, jag har lite siffror, just om man pratar den gröna näringen så, så, så läste jag på lite. Och då sa man så här att i Tranos kommun, om man liksom för, försöker plocka ner det här stora för att liksom få en förståelse i, i, i vardagen då. Så i Tranos kommun så är det 250 personer som är sysselsatta direkt i, i jord- och skogsbruket. Och så till ja, 250, ja, ja visst, vadå? på en arbetsmarknad på, i Tranos då som är. 10 000 lite drygt i arbetsmarknaden, tror jag. Men sen, sen får man addera på lite folk här. Då är det 180 personer som jobbar med förädling i kommunen av det som, som, som sker så att säga, ute i skog och mark. Då, va? Och sen lägger man på dessutom då, de som på något sätt har en koppling in och som är, på det sättet är med en del i den gröna näringen. Alltså underleverantörer och, och andra avnämnare. Och då blir det 700. 10 personer i Tranås. Så totalt är det alltså 1140 personer som är sysselsatta inom den gröna näringen enligt per definition vad man menar med den gröna näringen. Det är ju rätt, rätt häftigt faktiskt. Ja, jag tror att att vi ibland inte riktigt förstår hur betydelsefulla vi själva är och andra inte riktigt att vi blir tagna lite för givna. Nej, för Man tycker att det är ett par gärden som ligger i träda längs med gröna vägen som man vet att man är med och betalar skattevägen. Ja, fast det finns ingen betalt träda längre. Ja, det är kanske så. Ja. Mm. Men du, överhuvudtaget det här med, med jordbruksstödet då, inom EU. Alltså EU har en omslutning på jag vet inte hur många. Ja, Styrt 100 miljarder tror jag. Eller sånt där. Alltså 1,2 miljarder euro. Ja, inte 1,2 utan. 1200 miljarder euro. tror jag är, till och med och sånt där. Och sen och nästan 50% av det är jordbruksstöd. Vad gör ni av alla pengarna? Ja, jag ska säga att det, det går till jordbrukspolitik. Okay. Eh, och det är ju ett av de få gemensamma polit, eh, politikområden som EU faktiskt har. Man säger att. Eh, socialpolitiken sköter varje land för sig, kulturpolitiken sköter varje land för sig, bostadspolitiken och så vidare. Men just jordbruk säger vi, ja, men det gör vi tillsammans. Eh, och vi skapar en inre marknad, en gemensam marknad för jordbruksprodukter. Och då, om man då tittar på hur mycket alltså det är ju astronomiska summor, men om man jämför det med bruttonationalprodukterna i de olika länderna, så om man lägger ihop alla länders budgetar eller bruttonationalprodukter då så är jordbrukspolitiken mindre än 2% av det. Då man satsar alltså lika mycket på jordbrukspolitik som på, eh, på kulturpolitik. Och då, då får man ju andra storheter i de här siffrorna. Ja. För det, det blir så där. jag gör ju här nu, jag tror jag liksom röklöster där bara för att visa hur offentliga, men, men egentligen så är det väldigt lite. Det är det du säger. Ja, Om man ska titta på hur stor del det är av de totala ja. budgeterna så är det inte särskilt mycket. Jag skulle säga att vi får ganska mycket för de pengarna. Men du, mat. Det är ju det ni sysslar med kan man ju säga på något sätt. På något, ja, det kanske var lite slarvigt att säga så. Men, men mat är väl ändå. Det blir väl ändå ödesfrågan för framtiden? Eller? Ja, FAO säger att vi behöver öka livsmedelsproduktionen med 70 till 2050. Och tittar man bakåt i tiden lika länge så har vi ökat livsmedelsproduktionen kanske 7 och då inser man ju att ja, vi har ganska, en ganska stor utmaning framför oss. Ja. Ja, och då ska vi ha klart för oss att det är nog himla bra tror jag att vi har fått en lantmätare. Lantmästare. En lantmästare. På högsta stolen. Vi måste titta på så Vad sa jag? Mätare? Lant, finns det någon som heter landmätare. Ja, det det finns det också. Ja, men du är väl lantmästare Helena, eller hur? Ja. Det ska vi prata mer om. Tidig radio talkshow på Hits 597,8 97,8. Zoomen byggd med mig, Janne Hornbom Och gäst i studion idag är LRFs förbundsförförande, Helena Jonsson. Det där var Clapton, Erik. En favorit. Ja, det är en favorit. Ja, ah, det är så soft alltså. Mm. Ja. Korn kan ju spela gitarr dessutom. Ja, dessutom. Ja. Du, eh, Helena. Jag har, fått, jag har fått in här från en lyssnare som skriver så här... Hälsa så mycket till den bästa ordföranden i LRF någonsin. Ja? Ja, det är förplikten. Ja. Och jag som trodde det var bodokeri. <laughs> <laughs> ja, men det är kul. Ja, ha. det var verkligen ha. roligt. Ha. och det här, det ska ni tänka på att en undersökning i USA visar att företag och då kan man ju och som jobbar med beröm är tre gånger mer lönsamma än andra organisationer. Så att eh, jobba med beröm där ute. Eh, det är klart att vi, vi är ju rätt dåliga på det där med beröm. Vi, alltså, om telefon går sönder då ringer vi ju direkt. Eh, ja, ringer ju dumt om telefonen har gått sönder dessutom. Men, och klagar. Men eh, jag vet inte hur många av er som har ringt till Telia nu på morgonen och sagt hey, snälla, tack snälla Telia för att telefon fungerar. Eh, vänd på ett. Är glaset halvt fullt eller är glaset halvt tomt? Du Helena, eh, häst du ryttarinna, och inte vilken ryttarinna som helst utan berätta. Ja, alltså vi har tre stycken hästar hemma. Och vi använder dem ju i, i lantbruket på det viset att vi eh, vi rider när vi hämtar djur eller när vi ska dela på dem eller så. Eh, och det är jätteroligt, Det tycker både hästarna och, och vi. Mm. Och det, du rider. Det, det är västernridning. Eller? Ja, det är det. Alltså, det. Så det är mycket så här med hjälper och. Det är på ett helt annat sätt än vanlig, vad säger man, engelsk? Sådär. Ja, om man blir riktigt samspelt med sin häst så ska man ju egentligen inte tänka på hur man gör utan Nej. man ska tänka på vad man ska göra, inte hur man ska göra. Ja. Mm. Men de, de blir också ofta ganska följsamma. Ja, mycket. Ja. ja, vad häftigt. Vad kul att ni använder det i, i produktionen så att säga eller i det dagliga arbetet. Ja, det är kul att det går att använda. Ja, det är kul att det går att använda. Ja, men det blir inte så mycket ridande veckorna nu då? Nej, alltså jag är ju oftast borta måndag till torsdag i alla fall och försöker vara hemma i Tranås fredag, lördag, söndag. Och då kunde du vara hos oss? Ja. Men det är väl så tacksam. Berätta om en vanlig tisdag i Stockholm. Var det är väl där du utgår ifrån? Eh, ja, det är ganska mycket Stockholm förstås. Men allting händer ju inte i Stockholm, tack nej, och lov. Nej. Vi har funderat mycket på vad är det som händer i Stockholm ut och har som inte är statligt finansierat. Ja. Så att det, det skulle mycket väl kunna vara så att jag är i, i Stockholm. Och vi har ju vårt huvudkontor i Stockholm. och Det är ju därför att de flesta departement ligger där, de flesta myndigheter har sina huvudkontor där. och Det är också därför att det faktiskt är det stället som är lättast att ta sig till oavsett var man bor i Sverige. Ja. Så det är en bra mötesplats på det viset. Hur många möten har du i snitt på en dag? Eh, ja, i snitt eh, mellan fem och åtta kanske. När hinner du med och eget arbete? Ja, det får man ta däremellan. Ja, jag mm. ja. För ibland behöver man ju tänka också, eller hur? Alltså, det liksom behöver sak, man ja. absolut göra. Eh, och då, man får faktiskt planera in det lite. Att man måste ha lite tid i ja. allmännacken. Ja. Bryssel. Har, har frun varit där någon? Ja, jag åker till Bryssel nästan en gång i månaden. Ja. Eh, och det är ju för, vi har ett, ett eller för ett, ett kontor i Bryssel tillsammans med eh, våra finska kollegor. Eh, och det är ju för att vi ska kunna eh, veta vad som händer i Bryssel. För det som händer i Bryssel det kommer ju till Sverige kanske fem, sex år senare. Ja, det. Vad det gäller miljölagstiftning eller eh, andra sådana här saker. Och då vill vi vara med på plats och kunna påverka det. Mm. Jag, jag hörde igår faktiskt det var en lobbyist för, för vår region som reflekterade över att det är lättare att komma till i Bryssel än vad det är uppe i Stockholm mot departementen. De är mycket mer lyhörda och lyssnande nere i Bryssel. Än vad det kanske är på departementen i Stockholm. Nu kanske inte dör säga någonting om det. för då kanske... Men, ja, eh... Fast jag tror att man har en helt annan syn på, på lobby i Bryssel. Ja. Därför att där ser man dem som en tillgång. Det är ju till och med så att man använder eller utnyttjar dem för att skaffa sig kunskap och underlag. Och det gör man ju inte på samma sätt i Sverige. Nej. Det, vad beror det på? Alltså det att vi har inte den traditionen. Är det det ja, det är någon kulturfråga. Ja. Mm. Men du, vi sa ju det. Jag slarvade lite och sa: Lantmätare. Och det är säkert ett jättebra yrke om det nu finns det. Men jag tror att det finns något som heter. Det är fantastiskt bra. Men lantmätare är inte så dåligt heller. Eller? Nej, det tycker inte jag. För, för, det, för det är du, så att säga. Ja, precis. Och då, och då betyder det då har jag förstått att den utbildningen finns bara på en enda plats i Sverige. Ja, då får man åka till Skåne ja. och gå på Alnarp. Ja, just det. Och det har du gjort. Det har jag gjort. Var det en bra utbildning? Om, man, om du lyssnar några unga människor som funderar på sig. Ja, man kanske vill bli någonting. Är det någonting att bli? Ja, det tycker jag absolut. Ja. Det är en allsidig utbildning och den är riktigt bra. Och, och sen... Är det också ett väldigt fint kontaktnät man skaffar sig där. Uh -huh. Man lägger mycket arbete på att man faktiskt ska ha en, en koranda och en sammanhållning bland de som går där. Mm. Men och, och, och, och jag har förstått att man varvar rätt mycket med praktik också. Att man liksom får ja, hugga i höll jag på att säga. Ja, Eller på det själva lant, lantmäscarutbildningen är det inte så mycket. Eh, praktisk del men däremot så krävs det praktisk erfarenhet arbetserfarenhet ah, okay. för att man ska kunna söka. Ah, okay. Och det kanske är den största skillnaden mot agronom då som skulle kunna vara en ungefär likvärdig utbildning. Ja just det. Och du har inte ångrat det? Nej, Nej det, det har jag inte. <laughs> Bra. Du, eh, jag tänkte på det här med vad, vad, när, när började du när började du liksom engagera dig i LRF? Alltså när började du ta förtroendeuppdrag i LRF? Och vad, var det, vad var det som gjorde Ja, det, det var ungefär samtidigt som, eh, som min man och jag tog första eh, faktiskt. Okay. Eh, då, då blev jag sekreterare i Säby lokalavdelning. Okay. Så de nya blir sekreterare, det är klart. <laughs> Precis. Ah. Eh, och jag tror att det var två orsaker eller kanske var fler, men två, två huvudorsaker. Och det ena var att jag är ju inte Tranås tjej från början. Nej. Och att engagera sig i föreningslivet är ju faktiskt att träffa andra och skaffa jobbakompisar som man annars inte har och så vidare. Mm. Och sen var det också ett stort intresse för de här frågorna, att man ville påverka och förbättra. Så det var väl de två orsakerna som gjorde att jag gick med. Ja, vad spännande. Du, för, för, tittade du på tv onsdags kväll? Nej, det då, gjorde då, jag då inte. det är den nya omgången av bondesöker fru. Ja. Har du följt den tidigare? Eh, ja, men det har jag. Första säsongen tittade jag ja. för då, då, då kände jag ju Markus som var med så då var ju tvungen ah, okay, att kolla. Ja, okay, ja. Men sen har jag nog faktiskt varit lite dålig på det. Ja, jag ska erkänna att jag såg det faktiskt inte onsdags men annars har jag sett enda avsnitt för jag har min minsta flicka hon älskar den där sången som var den första säsongen alltså en bondi i vår by en bondi som var liksom så den sjöng vi alltid vi skrek den under reklam men den, de kör ju inte den sedan ett antal säsonger tillbaka men vi sjunger fortfarande den på på reklampassen här kommer några andra sånger som... en avblåsning. Ja, den där gick ju i världshistorien. Ring, ring! God morgon, morsan. Är du där? Ja, då. Aha, god tjena. morgon. Hej på det. God morgon, god morgon. Har du varit ute något, eller? Nej, det har jag, jag inte har. hunnit med. Det var, det var riktigt så här. Det var fyra så det var, ja, så, här, var det så härligt väder. Ja, högt väder var det. Det var svalka. Ja. Det behövs ju efter alla varma dagar. Ja, alltså det, det, det nu man inser att nu är det faktiskt höst. ja. ja. Man gör det. Och, och på kvällarna vet du, den här fukten och sådär. Ja, ja, ja. ja, det är inte mycket mer att vänta nu, sa Nej. hon. Med... med <här> <Suckendes>. <här> ja, med Ja, rest. <här> ja fast det här, är en, det här är en spännande säsong också, tycker jag. Alltså det, det, bara att ja, det... snön kommer nästa vecka, så jag är jag nöjd. Ja, ja. Ja. Nej men alltså hösten är, jag vet det är många som tycker hösten är äh, skön och fin och med alla vackra färger i så, trädens blad innan de ramlar ner. Ja jo, jo visst. Ja. Men det är skönt att man inte behöver äh, ressa upp alla löv. Nej. Nej. Och vi det, har, har ni massor med löv? Åh, lönna. Ja, lövna, de löver är ju som dasslock. Ja de är ju det men ja. samtidigt de är de lätta att ressa ihop. Jaha, ja men du är välkommen när som. Ja, mm. jag förstår det. <laughs> vad har mm. du på agendan idag då? Jag ska till. Jag ska på det klockan nio idag. Ja, vad, vad gör det, man på ett sånt möte? Ja, vi pratar lite, lite grann om lite, lite av varje, Aha, okay. det första för, för säsongen. Ja, det är alltså, det är såna säsongsupptakt då kanske. Kan ja, säga. precis, mm. att, äh, vad som står på agendan det är bland annat urströmningsfest. Syrströminsfest, jaha, ja. Mm. Alltså har det kommit på så sydliga breddgrader. Mm. och mm. sen vet du att eh, expedition har ju flyttat ner till Storgatan. Ja, just det. Mm. De sitter i gamla, i Danske Banks gamla lokaler, eller? Nej, nej. Nej, nej, nej, nej Mitt emot. Mitt emot. Om du tänker dig, vet du var äh, äh, konditoriet ligger? Jaha, där någonstans. Bygger. Och sen är det en äh, dansfrisering. Ja. Och ah, okay. sen, sen ja okej Ja ah, okej, okay. där tobaksaffären var förut en gång tidigare, kanske. Ja, eller det, det, jag. Just det, det tror jag. Kultur och sprit Hette det, för det var ju utskänknings eller utlämningsställe För systembolaget Innan det fanns bolag i Bokshorn Och så kunde man köpa någon Däckare där också tror jag. Mm. Mm. Liksom, ja, mm. Mm. Aha, där ser man mm. ja, Men det, ja. låter ju, det låter ju lite lacho Och sen kommer det att vara sopplunch Här framöver, det ska väl Pratas om Sopplunch det är ju väldigt populärt det är många som kommer dit och äter soppa ja. Men soppa är underskattat det är. Ja. det är faktiskt gott Speciellt nu så här på hösten det också, Och alltså att man gör det på riktigt gammalt vis Över öppen eld med någon sån här kittel Ja ungefär <hör> Ja men då har du att göra då Ja då men... Ja förlåt Nej, jag tänkte bara på, jag har funderat lite grann över en sak. Aha, och det är det här med fotografering. Du vet, det har ju, ska ju komma nya bestämmelser om olovlig fotografering. Jaså. Jaha. Nej, men det vet du väl? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, visst. Ja, det vet jag väl då. Det borde ja, jag veta som informationschef. Borde jag veta det jo, ja, nej, ja. Men vad jag undrar över är, det, det, är, det här skulle ju inte komma, eh, alltså börja gälla för den första juli nästa år. Men jag tycker när man tittar på tv nu exempelvis på nyhetsprogrammen och sådär man ser bara, ja, de glö, man ser bara de... halva kroppar ja. nu för tiden. Ja, just det. Och så, så suddar de ut sådär också. Ja, ja inte, ansikten ja. och så. ja. ja. Ja, varför gör de det? Ja, har det, du, nej, vad, har jag, du svaret på gåtanslut? Ja, antingen så har ju fotografen starr. Det kan ju vara så att han inte har fått in skärpan. Eller så är mm. det väl det här. Alltså det är ju... Ja, det, alltså vi, ja. vi, vi, vi värnar ju mycket om den personliga integriteten och det är väl bra. Ja, men, men ibland Fast så känns det nästan... Ja, det När man, man bara ser ben. Ja. Men, men och jag tänkte lite grann så här att kan det vara så att de har börjat nu bara för att visa hur... hur dumt det ser det ut. Ja, det, så kan det, vara. det kan vara. Eller så kan det vara så att det, har, det går en trend nu att man ska göra på det sättet att det blir konstnärligt vet du. Ja. Men du, morsan, du och jag vi fotograferar med ansiktet fortfarande. eller, eller när vi tar... Ja, jag är lite orolig för att ta med mig kameran nu för tiden nej, faktiskt. Nej. Ta du. Ta du. Jag menar, det, det vore lite kul. Jag kan försvara ja. dig sen om, om ja, vi det hamnar i ja, du Ta med dig kameran och så tar du, med, och så tar du lite kort nu på det här äh, mötet och så får jag kika på det sen. Åh oh, ja. <laughs> ha det bra morsan. Ja tack. kram. Ja. Hej då. Ja. Hej. Det var en helt vanlig dag ungefär som den här Och det började redan på morgonen när Såg en annan som en schysaxofon Sen blev det en driftig till så långt hemifrån Vi tog blå linjen nere från fridens plan Det kändes som om det tog minst halva dagen och när vi väl kom fram och klev av i Så klingade sången oh, oh. Trädglingor aha uh -huh. I farortsdjungen I djungeln Vi hade hamnat någonstans där vi kände oss lustfast det fanns både Kongs och McDonalds Det var konstiga människor i lustiga kläder Och nästan som om det var varmare väder Som främlingar var vi i främmande land Skötsbrutna vilse på främmande strand Alla stirrade på oss varandra för andra gången så hörde vi sången Trägringar I djungen, i djungen, aha, aha I förr och djungen Vi stå på varandra och men adressen var rätt Så vi gick fram till det hus där det var Allt var så nytt Men ändå bekant på något sätt Vi gick och ringde på Och någon öppnade det strax Excuse me, is this where we can buy a sax? Han plockade fram den Och där på balkongen Så lirade han sången Ja, Välkomna tillbaka. Helena, Johan, Helena Jonsson, eller F förbundsordförande gäst i, i studien Fredasfradan. Jag tänker på det här med, med gröna näringen och landsbygdsutveckling och så. Det, alltså, visst är det verkligen en del av framtiden? Ja, det tycker jag verkligen att det är. Om alltså, det är någonting som vi har i överflöd här i Sverige så är det ju just landsbygd. Alltså, jämför vi med vi bor i det här området 19 personer per kvadratkilometer, i södra Holland bor de 1200. Mm. Och det är klart, där emigrerar 150-170 000 människor varje år lämnar Holland för att för mycket är för mycket. Så att den här, den här, de här nya jobben, kommer de där då? Är, är, det, är det mycket besöksnäring och, och den biten också som, som ni jobbar med i LRF? Ja, jag skulle säga att det är låt tusen blommor blomma. Eh, och det, det finns ju allting då ifrån eh, de lite mer traditionella bönderna som sysslar med livsmedelsproduktion. Sen kommer det mycket på energisidan. Eh, det kommer på entreprenad, det kommer på skog... Och det kommer på upplevelseturism och, och besöksnäringar och alltså det finns jättemånga olika mm. sätt att, att driva gröna företag. Eh, för jag tror jag jag tror det, tre år sedan. jag tror att det är tre år sedan. Eh, då hade Uffe Andersson uppe på Äpplaryd. Då hade han sitt, jag tror det var det första. Nu får jag förvänta mig om det. Men jag tror det var det första i Hagen, alltså Coolslöppet. Och, och då gjorde vi en gemensam sak för vi hade gjort en inventering i landsbygdsrådet och så. så vi, jag tror det första året så tror jag var mer än 800 personer som var där uppe. Och liksom tittade på hur kor brallade kan man säga. Så det, det, det behövs ju inte så enormt. Man behöver liksom inte bygga ett Liseberg. Man behöver inte, man behöver inte skapa en anställdgängningsvärld eller, eller liksom inhägnad kolmården det finns rätt mycket dragkraft i det som finns där ute redan idag. Det kanske också är det som moderna människor saknar mest. Det som ligger väldigt nära naturen och det, det ursprungliga. Så det tror jag. Ja. Här i, i så har vi ett destinationsutvecklingsarbete tillsammans med flera andra kommuner. Mm. Och där har vi sagt nu att det vi vill, bli, vi, vill bli, vi vill bli Sveriges största kultur- och naturpark. Och En viktig faktor i det där är att återupptäcka leken också. Och då blir man lite orolig då som turistchef. Så blir man lite orolig när man tänker så här. När, när det pr börjar pratas en massa om inskränkningar i den här allemansrätten Som egentligen borde heta allemansskyldigheten. Men, men, men äh, hur hu, hu resonerar Ellen Raffi i den frågan? Alltså ska, vi, ska det bli som England här? Trespassing, trespasses will be prosecuted. Och, eller hur? hur uh... Det hoppas jag verkligen inte. Och från LRFs sida så är det två saker som vi absolut inte vill och två saker som vi verkligen vill. Och om vi tar de sakerna som vi inte vill så är det ju att minska möjligheten för allmänheten att röra sig i skog och mark. Att plocka bär och svamp och, och så. Och vi vill heller absolut inte kväva möjligheterna för landsbygdsföretagande, turism och så vidare- är de, de två utgångspunkterna. Det vill vi inte göra. Ja. Men sen ser vi också att vi har faktiskt fler och fler problem. Både när det gäller allmänheten som inte riktigt har fattat det där med sina skyldigheter utan bara sina rättigheter. Och att man då skräpar ner eller att man inte stänger grindar eller går för nära hus och så vidare. Ja. Och när det gäller turistföretagare och bärplockningsföretag och så vidare... Så, så finns det liksom inte riktigt någon gräns för hur mycket man utnyttjar andras mark i kommersiell verksamhet. Eh, och då så säger vi att eh, vi tycker att det är fullt rimligt hur lagen än ser ut. att Ska man använda någon annans mark för att, att bygga upp en verksamhet på då måste man ta kontakt med den markägaren och man måste också göra upp villkoren för hur det ska ske. Ja, men det låter ju fair play. Ja, Eller? Det hoppas jag att alla tycker. Ja, mm. men då, det var, Nu kände vi att, LRF la liksom korten på bordet här. Vad härligt. Du, Helena, det viktigaste har vi kvar nu. Och för tiden bara rusa iväg. Det, det är ju sådär: när, när man har roligt så går det fort. Vad man säger. Eh, vi ska spela Post eller Callera. Och det funkar så här. Det, det, det är inte så farligt som det låter. Du får två alternativ. Du måste välja ett av alternativen. Eh, och, och, och det är en bedömningsbort. Så jag sätter poängen. Okay. Och, och du kan vinna en hel en hel. Kravodlad kasse med ära. Mm. Ja. <laughs> ja. Alltså, är Du? med? Jag är med. Ja, vi, börjar, vi börjar lite mer också här. Eh, morgon eller kväll. Morgon. Ja. Det, det är en poäng för det här är en morgontid i radio. Har du sagt kväll så förstår du. Har alltså, ja, du är morgonmänniska? Ja, jag är morgonmänniska. Ja, ja men det är vad härligt. Ja. Du klaras det där på morgon och, och tänker, ja, men det är bra. Raps eller rus? Eh, raps. Ja. Tror du att du inte får hela Finland emot dig nu? Ordnar de inte mycket rubs i Finland? <laughs> <laughs> så, det där har jag aldrig förstått skillnaden. Men de ser nästan likadana ut va? Eh, ja, de ser ju väldigt lika ut. Och sen, eh, det är ju en oljeväxt båda delarna. Ah. Fast eh, om man bara kan så rapsen på hösten så ger den lite bättre skörd. Så att okay. Det var därför jag valde det. Ja, bra. Ja. bra. Och, och vi kommer ha ett speciellt program om raps och rybs sen. Så att vi, vi fördjupar oss inte mer i det. Hund eller katt? Katt. Jaha, du är kattmänniska. Ja, vi har både hundar och ja. en katt. Ja. Men jag är nog... Eh, Vad heter katten? Vesslan. Vesslan? Det, då låter det inte som en jättestor, utan menar oh, Jo, han är jättestor. Alltså han är jättestor. Fast alltså, han var liten när han fick sitt namn. Ja, ah, Okej, okay. stackar. Eh, bananer från Costa Rica. Eller jordgubbar från Belgien. Det blir det alldeles tyst. Oj vad du tänker. Ja, men då tar jag nog jordgubbar från Belgien. Ha, är det för att det är inom EU då eller? eller att för att de det för... var en svår fråga faktiskt. Eller hur va? Ja. Alltså, dioxinfyllda jordgubbar eller söndersprutade bananer? Det... Jag tänkte det var lite närmare till Belgien så var det inte så. Ja, mm. men okej. Okay. Ja, men det är bra. Du, du valde det i varje fall va? Eh, och så avslutar vi med eh, bonde eller lantbrukare? Ja, bonde tycker jag är jättefint. Ja, visst är det fint. Naturvårdare tycker jag är ett bra namn också. Ja. Men det fanns ju inte som alternativ. Ja, bonde. Bra. Tack snälla Helena Jonsson för att du tog av din tid och besökte oss i Fredagsförallan. Och kom ihåg nu att du är ju den bästa LRF-ordföranden någonsin. Det har vi ju fått svar på här till och med. I alla fall hittills då. <laughs> hittills då. Lycka till. Du har ett viktigt jobb och jobbar inte gällde? Ja, jag vill tacka så mycket för att jag fått komma. Tack så mycket. Mm, bra. Och som vanligt så avslutar vi med ett ord för dagen. Och det är Francis Bacon, den engelska filosofen som levde någonstans i slutet på 1500-talet. Han sa så här. För att kunna behärska naturen måste man lyda den. Sköt om er så hörs vi nästa vecka. Ha det bra. Hej!